A lámpa segítségé nélkül newbury nehezen sikerült tájékozódnia a sűrűködbe. Végig botorkált az úton, és mindent tőle megtett, hogy a járda szegély közelébe maradjon, nehogy elvítse az útvonalat. Most már bőségesen folyt a vér a vállán és oldalán esett sebekből, ezért Bainbridge botjára támaszkodva vonzolta magát előre, hogy minél gyorsabban elhagyhassa ezt a borzalmas helyet. A köd mindent nehéz tüdőbajos paplamba bugyolált, és Newberry szinte semmit sem látott. Ez önmagában még nem is zavarta volna, de most, mikor éppen a békétlenek karmai közül menekült, fogalma sem volt arról, hogy követik. -e. Előfordulhat, hogy azok a rémségek az elmúlt néhány percbe is a nyomába csoszoktak, és a vérszagát követték. Hátra pillantott. A fehér tengeren kívül semmit sem látott. Próbált nem gondolni a benne lappangó rémálmokra. Ha most belevész a ködbe, valószínű, hogy soha többé nem tudna újra kitalálni belőle. Próbált arra koncentrálni, hogy vissza kell érnie a kocsihoz, Bainbridge-hez és Veronikához a biztonságba. Egy örökké valóságnak tűnt, mire meghallotta a bérkocsi motorjának fuldoklását. Megkönnyebbült sóhaj szakad ki belőle. A hang elég lesz ahhoz, hogy átvezesse a köd és sötétség hátralévő részén vissza a barátaihoz. Newbury megszorította a vállát, és tovább menetelt abba a biztos tudatba, hogy Veronika majd képes lesz elállítani a vérzést, amikor végre sikerül felültni a kocsiba. Majd nem elnevette magát. Ahogy elmaradt valahol mögötte a ködbe, az egész incidens olyan bizarnak tűnt, olyan valóságtól elrugaszkodottnak. Még erősebben szorította a vállát, mert a vérveszteségtől kezdett szédülni. Egy pillanat múlva azonban egy, a közelbe felhasonló éles, meccősikói durván visszarántotta a valóságba. A hang késként vágott bele Newberry Tompultságába. Érezte, hogy lútbőrözni kezd. Egyetlen gondolat futott végig az agyán. Veronika. Newberry lerázta magáról a fájdalmat és levertséget, újult erővel tört erőre, kényszerítve magát, hogy szinte vakon fusson át a sűrű köt a hang irányába, majd lefékezett, amikor meglátta a kocsit. Két békétlen fenyegette a barátait, megragadták az ajtót és ide-oda rázták a kocsit, mintha csak gyerekek játszanának egy játékdobozzal, ahogy próbáltak bejutni. A kocsis, aki a támadás elején felmászott a fülke tetejére, nehogy elérhessék ezek a rémségek, most kétségbe esetten kapaszkodott, ahogy a jármű egyik oldaláról a másikra billegett. Újával a látott markolta, és minden erejével azon volt, hogy a lábát is tartsa a fülkén, közben egyre jobban pánikba esve kiáltozott. A sűrű kötfáty miatt Newbury nem látott be a kocsi belsejébe, de a kiszűrődő kiáltások alapján világossá vált, hogy mind Bainbridge, mint Veronika Bertek a kocsiba, és azon igyekeztek, hogy megakadályozzák a szörnyetegek bejutását. Más lehetősége nem lévén Newbury erőre vetette magát, felemelve Bainbridge botját, és minden erejével lecsapott az egyik szörnyetek derekára. A bot belevágott a fenevad rohadó húsába, a túlódaló lévő kimenetiseben pedig orfacsaró folyadék lövelt ki, de ez semmilyen szemmel látható fájdalmat vagy zavart nem okozott a rémségnek. Newbery hatalmas rántással kiszabadította a botot, közben a szörnyetek téthajlata felé rugott, amitől az oldalra dőlt, eleresztette a kocsit, és végre hátrafordult, hogy szemügyre vegye támadóját. Vicsorgása, mintha egy zolt mosoly karikatúrája lett volna. Newbery elborzadva állapította meg, hogy a szörnyetek valamikor nő volt. Egy kék ruha szakadt maradványait viselte, amelynek szakadásán keresztül kilátszott felpuffathasa. Lába csupasz volt és rohadó, fekete és hámló. A lábújak pedig hiányoztak. A patkányok nyilvánvalóan belakmároztak undorító húsából. Newbery hátrált néhány lépést, hogy megpróbálja elcsalni a rémséget a kocsitól. Az bugdácsolva el is indult felé, Utána kapott karmos hát ha meg tudja ragadni a férfit. Newbury megrázta a fejét. Ettől gyorsabbnak kell lenned. Újra meglódítva a botot ezúttal a szörnyetek csuklójára csapott le, amelyben a csontok émei recsenéssel törtek össze. A kéz lehanyatlott, a rémség pedig egy pillanatra visszahúzódott, mintha nem érteni ezt az új fejleményt. Eddigre azonban a kocsira támadó másik szörnyeteknek is feltűnt, mi folyik a háta mögött. Ő is csatlakozott társához, azzal a nyilvánvaló meggyőződéssel, hogy egy védtelen préd a könnyebb fogást ígér, mint egy zátkocsi. Mindketten Newbery felé közelítettek, és mint a falkába vadászó állatok, két irányból támadtak. Newbery pánikba esett, nem tudta, hogyan verhetné őket vissza. Maga előtt tartott a Bainbridge botját, melynek részfeje bunkóként lendült egyik oldalról a másikra, de tudta, hogy ezzel nem tarthatja őket sokáig vissza. Ezúttal nem volt nála lámpa, amelyet fegyverként használhatna. A két rémség pedig elzárt az utat közte és a kocsi között. Most aztán improvizálnia kell. Cselből egyik oldalra húzódott, amelynek eredményeképp a jobb oldali rémség megpróbált lecsapni rá, aztán pedig előre tört és belevágta a botot támadója tarkójába. A támadás lendülete, illetve Newberry ütésének ereje előrelökte a szörnyeteget, és arccal a macska csapódva elterült a földön. Newbery közben a másik felé vetődött, de nem tudta megelőzni. Annak keze az arcába csapódott. A támadás átröpítette az úton, tompa puffanással ért földet, könyökét belevágva a kövekbe. Alig kapott levegőt. Felkapta Bainbridge botját onnan, ahová a kezéből kiesett. Jobbra gördült, mielőtt a szörnyeteg újra rávetette volna magát. Ám e megvágta már amúgy is véres vállát. A ruhái szafatókba lógtak, a karjába pedig lüktetett a fájdalom, ahol a szörnyetek karmalé beleváltak a husába. Nyúberi tudta, hogy a botütés magába nem sokat érne. Ehelyett inkább beleakasztotta a bot végét a rémség bokájába, előre gördült a térdére, minden erejével megrántva a botot. Úgy tűnt ez meghozta a kívánt hatást, ugyanis a lény oldalra borult. Nyúberi megpróbálta elvonzolni magát, miközben levegő után kapkodott. De az első rémség nem sokáig heverészett, a másik pedig már ismét talpon volt és felé tartott. Newberry kétségbe esetten hátrált egy újabb ötlet után kutatva elméjébe. Tudta, hogy ha a küzdelem nyers erőn és kitartáson múlik, veszíteni fog. A háta mögött hallotta a bérkocsi dugattyúinak zaját, ahogy a kocsis felkészült a menekülésre. Az zajok közepette észlelte, hogy Veronika és Bainbridge próbálják felhívni magukra a figyelmet, de nem volt ideje megfejteni, mit akarnak mondani, ugyanis az egyik lény rávetette magát, és mindketten a földre zuhantak. Newberynek sikerült elkapnia a szörnyetek torkát, miközben az veszedelmesen csikorgatta a fogát, bűzös lehelete pedig majdnem önmagába is elegendő volt ahhoz, hogy a férfi elveszítse az eszméletét. Esés közben valahol elveszítette a botot, így nem volt más választása, szabad kezével megpróbálta valahogy lelökni magáról a rémséget. Ököllel belevágott a szörnybe. Érezte, hogy a keze a nyálkás rohadó húsok keresztül belemélyed annak hasába. A szörnyetek ide-oda vonaglott, míg Newbury viszonyogva egyre mélyebben nyomta a kezét a gerince után kutatva. Másodpercekkel később sikerült fogást találnia a törékeny, csontos szerkezeten, és ahogy jobban belenyomta ujjait a gerincet körülvevő elrohadt rostos szövetbe, sikerült is megmarkolnia a csontot. Megrántotta, amilyen erővel csak tudta, miközben másik kezével a szörnyetek torkát szorongatta. Száraz recsenés hallatszott, mint amikor egy faág elroppan az ember lába alatt. A gerincoszló pedig szilánkokra hullott a kezébe. A rémség lába nem csapkodott tovább, meg-megrándult néhányszor, aztán mozdulatlanná merevedett. A karjai azonban továbbra is Newbury után kapkodtak, fogai veszedelmesen közel kerültek a férfi arcához. Newbury levegő után kapkodott a ránehezülő rémség súlya alatt, kihúzta a kezét annak máladozó hasából, és próbált nem gondolni arra, hol is kotorázott az imént. Sérült válla veszedelmesen közel járt ahhoz, hogy felmondja a szolgálatot. Jobb kezét letette a földre, ellökte vele magát, amíg a lényel együtt át nem fordultak. Így kerekedvén felül az iszonytató jóságon, amelynek bal kézzel még mindig szorongatta a torkát. Felpillantott, hogy felmérje, mi történhetett a másik támadóval, majd felpattant és Bainbridge botjának keresésébe fogott. A bot ott hevert a közelébe, nem messze onnan, ahol maga Newberry zuhant. Gyorsan magához vette a fegyvert, aztán hátra lépett, és várta, hogy a másik nyomorult előbújjon a ködből. Az a rémség, amelyikkel az imént küzdött, az, amelyik egykor nő volt, még mindig próbált felkelni. A karjára támaszkodva feltápászkodott, ám a lábai nem tartották meg. Azonban így sem tágított. Karjai segítségével elkezdett Newbery felé kúszni a földön. Undorító látvány volt. Newbery gyorsan elkapta a tekintetét róla. Próbált hátrafordulni, hogy felmérje, merre rejtőzhet a bérkocsi a ködben. Egy pillanatra a botra támaszkodva megpróbálta kifújni magát. A másik békétlennek egyelőre nyoma sem volt. Talán amikor észrevette, hogy a társa a földre szegeszte Newbery-t, hogy saját zsákmányt keressem. A feltételezés sajnos meglehetősen lehetősen valószínűtlennek tűnt. Newbery meghallotta, hogy Veronika nevét kiabálja valahol a háta mögött a homályba. Botladozva elindult a hang irányába, de megállt, amikor észrevette a másik rémség körvonalait, úgy három méterre magáton. Háttal lát neki, így Newbury a dugatjuk hangját követve megpróbálta óvatosan megkerülni. Nagy körültekintéssel rakta egyik lábát a másik után, hogy a lehető legkisebb zaj csapjon. Aztán megbotlott egy kilazult kődarabban, a lába neki csapódott a macska kőnek. A rémség összerándult a zajra, és szembefordult newbury a férfi kimerülten egyik oldalról a másikra leengedte a botot, hogy sakba tartsa ellenfelét. Úgy érezte, nincs annyi ereje, hogy még egy hullával elbánjon. Hallotta, hogy Bémbridge a kocsiból kiabál neki. Nyúböri, nyúböri, használja a botot! Nyúböri kinyáva elnevette magát ezen a haszna vehetetlen tanácson. <gül> hát persze, hogy használom azt a rohadt botot, ember! Hátralépett, próbált távolságot tartani a rémségtől. Tudta, hogy az bármelyik pillanatban lecsaphat rá. Bain testetlen hangja újra megszólalt. Nem! Csavarja meg a gombot a bot végén! Gyorsan! Newberry végignézett a boton. A gömbölyű gomb minden tekintettel szokványosnak tűnt. Mivel azonban kétségbe esettem próbált kikeveredni ebből a rémálomból, maga felé lendítette a botot, megmarkolta a végén lévő hűvös fémet és élesen jobbra fordította. Kattanás hallatszott a rúd belsejéből. Ahogy megmarkolta a gombot, Newberry a rémségre irányította a botot, bár nem igazán tudta, mire számítson ezután. A rút forogni kezdett, a fa egyes részei pedig kinyíltak, így a bot táján egy üreges részt jött létre. A szerkezet belsejébe részszálak futottak végig. Amikor a forgás elektromos zümmögés közepette elérte a tetőpontját, kék elektromos fénycsóva indult a kamra egyik végéből a másikba. Végig sistergett a rúdon, elért az eszköz végébe, a bot legvégén elhelyezkedő hegyes részbe. Newbury mosolyogva emelte a rémségre a botot, épp abban a pillanatban, amikor az úgy döntött, hogy elege van a várakozásból, és kimeresztett karmokkal áldozata felé vetette magát. A Bothegye a melkasánál nyársalta föl a szörnyeteget, és hangos durranás hallatszott, ahogy az elektromos áram átfolyt szörnyetege elróhat testén, kiiktatva azt, amit a vírus az idegrendszerből még meghagyott. A rémség elvesztette lendületét, a földre hullott, immár másodszor is meghalt. Nyitott szájából kék fény áramlott ki, a melkasában tátongó megfeketedett mocskos lyukból pedig sötét füst szállt fel, összekeveredve a levegőben a sűrű köddel. Nyúlbörűt idejét megtöltötte az éget húsz Lenézett a teste. Az elektromos áramtól kigyulladt annak haja, az apró lángnyelvek pedig már rongyos ruháit nyalogatták. Hamarosan a lángok belekapnak majd papírszerű rohadt húsába is, még nem marad más belőle, mint por és hamu. Oda lépett a holtest mellé kihúzta a villámlóbotot, aztán abban a biztos tudatban, hogy végzett a rémséggel, odabotladozott a másikhoz, aki még mindig a földön vonszolta magát, és belenyomta a botot a hátába. Közvetlenül anyaka alatt. A kék fény drámai módon szikrázni kezdett. A lény egy pillanatig vergődött, majd mikor véget ért a rángatózásra, Newbery tudta, a halott szenvedései véget értek. Egy pillanatra megállt, hogy összeszedje magát. Aztán azzal sem bajlódott, hogy hatástalanítsa a fegyvert, csak megindult barátai hangjának irányába, remélve, hogy ez alkalommal háborítatlanul el is jut hozzájuk. Bainbridge és Veronika a kocsi mellett várakoztak, amikor Newbury kibotlatozott a ködből. Az ájulás szélén át több sebből vérzett, Bainbridge kezében szorongatott botjából folyó elektromos áram fénye pedig táncolt a sötétségben. Barátai oda hozzá, miközben idegesen azt kémlelték nem bukkane elő újabb szörnyetek a ködből. Bainbridge kikapta a fegyvert Newbery kezéből. Megcsavarta rajta a gombot, mire a bot szépen összecsukta önmagát. Az elektromos áram megszűnt benne, így elmúlt annak veszélye, hogy valamelyikük véletlenül áramütést szenved. Néhány másodpercen belül a különös szerkezet újra közönséges bottá változott. Newbury, akinek a szeme előtt összefolyt a világ, gyakorlatilag Veronika karjaiba zuhant, majd a lány Bainbridge segítségével beemelte őt a kocsiba. Óvatosan ráfektették az egyik ülésre, majd Bainbridge megkopogtatta a fülke tetejét, jelezve a kocsincsnak, hogy mindannyian beszálltak. Egy pillanat múlva a motor sípolva neki lódult és a jármű elindult a lassan beköszöntő reggelben. Veronika Nyúberi mellett érdelt, csíkokat tépkedett a férfi ingéből, hogy a lehetőségekhez képes bekötözze a sebeit. Nyúberi szörnyen nézett ki. Felső testét karmolások és zúzódások borították, a sebeiből szivárvó vér a ruháit, lassan már tócsákba gyűlve a padlón. Nem csoda hát, hogy az arca egyre sápadtabb volt a vérveszteségtől. Veronika kezéve próbálta megállítani a vérfolyást, Annyi nyomást kifejtve a sebre, amennyit még elbírta, sérült vál. Ó, Morris, nem talált szavakat. Newbery próbált a lány felé fordulni. Most már minden rendben lesz, nem lesz semmi vajon. A hangja mindösszereket, krákogás volt. Bainbridge-re pillantott, a támaszkodva a szemben lévő ülésen foglalt helyett. Micsoda szerkentyű Bár bárcsak hamarabb tudtam volna róla. Arcán fáradt mosoly terülcét. Honnan szerezte? Bainbridge mosolyogva csóválta a fejét. Lenyűgözte, hogy newbery még maradt tereje csevegni. Doktor Fábián, nem igazán volt még alkalmam kipróbálni, de úgy látom, majd oszolgálatot tett az öreg lány. Nem de? Newbery bólintott, majd fájdalmasan összerándult, ahogy Veronika egy szövetdarabot kötözött sebesült vállára. Az biztos. Veronika aggodalmas arca Bainbridge-re pillantott. Jelenleg csak ennyit tudok tenni. El kell vinnünk egy kórházba. Bainbridge felhorkadt. Ennyi erővel akár egy henteshez is vihetni. Nem, a mesterhez kell elvinnünk. A mihez? A mesterhez. Newberry elfordította a fejét, hogy a lány szemében nézhessen. Egyike a királynő orvosainak. Megállt és fészkelődött az ülésen, hogy enhitse a fájdalmat. Mondja el neki, csász! Bembridge vette át a szót. A mester a királynő egyik személyes orvosa, aki ő fensége ügynökeinek rendelkezésére áll az ehhez hasonló alkalmakkor. Dr. Fabiannak dolgozik. Ő a legjobb orvos, akivel valaha volt bal szerencsém találkozni. Bloomsbury-be rendel, nem messze a múzeumtól. A kocsi is tudja, hogy hová kell mennünk? Bainbridge bólintott. Burns? Igen, a mi emberünk. Ön szerint miért nem lépett meg, amikor lehetősége lett volna rá korábban, mikor newbery azok az átokfajzatok üldözték? Megállt és Konterhet arccal a balátjára pillantott. Ezek szerint a két egyenruhás fickónak nem volt ekkora szerencséje? Newbery megrázta a fejét, de nem szólt. Bainbridge tudta, hogy ezt a legrosszabbat jelenti. A fenébe! Botjával a fülke padlójára csapott. Szerencsétlen nyomorultak. Veronikára pillantott. No, oh, elnézést kérek, Miss Hobbs. Veronika csak legyintett. Newbury behunyta a szemét, Veronika pedig kisimította a haját a homlokából. Pillantásra találkozott Bainbridge ével. A hangja alig volt hangosabb suttogásnál, Mintha valóban nem is akarná tudni a választ a kérdésére. És mi van a pestissel? Nem terjed át az áldozatra, amikor ezek a rémségek megharapnak valakit? Nem fog megfertőződni? Newberry újra kinyitotta a szemét. Megpróbált feltámaszkodni az egyik karjára, de összerándult, amikor az oldalában nyilaló fájdalom elviselhetetlenné vált. Így kényszerűen továbbra is fekvő helyzetben maradt. Tekintetével Veronika arcát kereste. Ne aggódjon, immunis vagyok a pestisre, nem fogok megfertőződni. Bembridge közelebb hajolt. Immunis? Hogy lehet az? Newbury nyelt egyet, aztán elhúzta rongyos ingét, amely mögül kibukkant melkasának jó része. Felső testét rászárat vércsikozta. De még így a félhomályba is könnyedén kivehető volt egy sarló alakú, fehérsebb hely, nem sokkal a Balmerbimbó fölött. Már egyszer megharaptak. Veronika szeme tágra nyílt a döbbenettől. Évekkel ezelőtt Indiába. A családom vett ott némi földet. Épp az időt tájt, amikor teljesen beleszerelmesettem az okkult történetekbe. Így, amikor lehetőség nyílott egy látogatásra, azonnal kaptam az alkalmant. Két évet töltöttem Delhibe, felfedeztem az indiai mitoszokat, és az indiai kultúra ősi legendáiba rejlő igazságot kutattam. Élesen beszívta a levegőt, amikor a kocsi egyenetlen köveken gördült át, ide-oda dobálva utasait az ülésen. Ugyanebben az időben egy járvány terjedt a nyomor negyedekbe egy vírus, amely kóvájgó kanibálokká változtatta az embereket. A bőrük nem regenerálódott, szemükbe pedig megpattantak az erek. Köhögnie kellett, a szája elé emelte a kezét. A békétlenek. Veronika megtörölte a férfi homlokát. Newbury bólintott. A békétlenek. Épp egy templomot látogattam meg a dombok között, amikor egy ilyen ocsmányság rám támadt. Megharapta a melkasomat, de mivel fiatal voltam és gyors észjárású megmenekültem. Sikerült visszajutnom a családom szállására Delhibe, ahol azonnal orvost hivattak hozzá. Az indiai doktor elmondta, hogy kutatásai szerint a vírus nyolc napig lappangazadba, mielőtt radikálisan megváltoztatja az áldozat fiziológiáját. Mi történt? Bedobtak egy cellába, ahol kenyéren és vizen tartottak. Nyolc napig iszonyú lázban égtem, aztán a nyolcadik napon lement a lázam, és elkezdtem lábadozni. Nem sokkal ezután az orvos hazaküldött. Azt mondta, én voltam azon három ember egyike, akik tudomása szerint túlélték a pest is. Veronikáról bainbridge -e pillantott. Meggyőződésem, hogy ez ugyanaz a vírus, átterjedt ide Indiából, és ha a sebeim nem végeznek velem, akkor kihúzom még egy darabig. Kiegyenesítette az ujját, miközben összeszorította a szemét a vállában nyilaló fájdalomtól. Bainbridge bólintott. Hát persze, hogy így lesz, barátom. Nagyon komolynak tűnt. Még szép, hogy így lesz. Biztatóan megveregette Veronika vállát, aztán mosolyogva felnézett. Mindannyian tudjuk, hogy a mester csodákra képes, nem de? Newberry felsóhajtott. A kocsi továbbzötyögött Bloomsbury és a rejtélyes doktor felé, aki Bainbridge állítása szerint képes lesz újra helyrehozni a dolgokat. Mire a kocsi megérkezett a mester, Bloomsbury-ben lévő otthona elé, a nap már magasan járt, és a ködből csak vékony gőzcsíkokat hagyott maga után, melyek mint fehér kacsok tekerektek a levegőbe. Nem sokkal azután, hogy elindultak válcsipalba, Newbury elájult. Veronika továbbra is ellátta a sebeit, megpróbálva a szétszaggatott készített rökszönzött kötésekkel elejét venni a további vérveszteségnek. Most arra őt magát is vérborította. Szoknyája, blúza és keze ragadt az alvat vértől. Bainbridge vélekedése szerint Veronika becsületére vált, hogy mindenme új fejlemények közepette teljesen nyugodt tudott maradni. Newbury gyengén lélegzett, szeme beesett, a bőre pedig elvesztette eredeti színét. Ezzel együtt a békétlenek támadása nyomán fekete zúzódások jelentek meg a teste különböző pontjai. Bainbridge csak remélni tudta, hogy a mester valóban csodákra képes, mert Newbury-nek szemmel láthatóan ez volt az egyetlen esélye a túlélésre. Bainbridge kezébe vette a botját, talpra állt, kinyitotta a kocsi ajtaját, majd körbenézett, hogy figyelje valaki. Néhány korán kellő már ment a dolga után, de az utca nagyobb részt kihalt volt. Visszafordult Veronikához. Maradjon itt, én bemegyek és mindent elrendezek. Veronika némán bólintott, a férfi pedig kiszállt a kocsiból, oda bólintva a kocsisnak, ahogy elindult a hatalmas ház felé. Az épület magas volt, három emelet a föld felett, és egy alaksor odalent, ahová Bainbridge már tudta előre Newberry is kerülni fog. A ház egy hosszú épület sor végén állt. Ahogy Bainbridge fellépett az ajtóhoz vezető lépcsőfokokon, hallotta hátulról a kocsi motorját felpöfögni, és látta, ahogy a sofőr megfordul a sarkon, hogy azután leparkoljon az alaksorhoz vezető vaslépcső lépcső mellett. Bottya végével hangosan bekopogott az ajtó. Egy pillanat szünet után kinyílt az ajtó, és egy fekete öltönyt viselő, középkorú férfi jelent meg a nyílásban. – Á, jó reggel, Sir Charles, fáradjon be! Bembridge belépett a ház pompázatos előterébe. Maga az épület igazán grandiózus volt. Uralkodóhoz méltó. A padlót fényes, fehér márvány borította. a felső szintekre pedig hatalmas lépcsősorok vezettek fel. Faberakásos hajtók nyíltak más privát szobákba. Egy lenyűgözően szép mennyezet rozettából csillárlógott alá, és az összképet egy kis asztalka tette teljessé. Az egész helyiség frissen vágott virágoktól illatozott. A fogadtatás kifogástalan volt. Bainbridge meglátta magát a szemközti falon lógó tükörből. Megborzongott. Hú, uh, szörnyen nézett ki. Amint a mester kezei között tudja Newbury-t, hazaviszi Miss Hobbs, majd maga is hazatér, hogy kialudja magát egy jó forró fürdőt követően. A szolga, aki beengedte a házba, egy ötven év körüli tömzsi férfi, gyérülő ősz hajzattal, végigmérte Bainbury-t, mintha megpróbálná kitalálni látogatásának okát. Hogy szolgál a kedves egészsége, Sir Charles? Jól, jól, de erre most nincs idő, Rosford. Sir Morris Newbery van odakint a kocsiba, gyakorlatilag cafatokba. Sürgősen szüksége van a mester segítségére. Rosford azonnal átlátta a helyzetet. Igenis, oda, Jobb, ha az oldalsó bejáraton hozza be, uram. Méghozzá gyorsan, én pedig azonnal szólok a gazdának. Ha nem tévedek, Sir Charles tudja az utat. Valóban. – Akkor hát menjen, uram, én pedig megteszem a szükséges előkészületeket. Bainbridge bólintott. – Köszönöm, Rossford. – Szólt se többet, uram. Ezzel újra kinyitotta az ajtót és kiterelte Bainbridge-et. Bainbridge lesietett a lépcsőn és befordult a sarkon, ahol hangosan zúgó motorral a kocsi várakozott. Éppen egy léghajó alatt el fölöttük meglehetősen lehetősen alacsonyan szállva összeborzolt a Bainbridge haját, aki örült, hogy kalapját az imént a kocsiba hagyta. – nyitva a szemét, Burns! Nem lenne jó, ha bárki meglátná, hogy mire készülünk, utasította a vezetőt felugorva a lábtartóra. A kocs is bólintott. – Rendben, uram, szólok, amikor indulhat. – Jó gyerek maga, Burns! viccent még oda Bainbridge, azzal gyorsan behúzódott a kocsiba. Newberry még mindig nem tért magához. Bainbridge Veronika vállára tette a kezét. Minden redmer lesz, Miss Hopes. A legjobb helyre jöttünk. A mester elvégzi a munkáját, Sir Morris pedig hamarabb talpra áll, mint gondolná. Lepillantott az ernyett testre. Meg tudná tartani a fejét, amíg felemelem? Természetesen. Veronika a kezébe fogta Newberry fejét, míg Bainbridge letette a botját a szemközti ülésre, és neki készült, hogy a ábolja eszméletlen barátját. Egy pillanatra megingott a test súlya alatt, de miután sikerült megvetnie lábát, Veronika segítségével a karjára vette Newbery fejét, majd az ajtó felé indult. A szokatlan erőfeszítéstől kise zihálva szólt ki a kocsisnak. – Bárst, indulhatunk? – Igen, uram, minden tiszta. Bénpris leóvakodott a kocsi lépcsőjén, kilépett az utcára, aztán anélkül, hogy hátra nézett volna, elindult a ház oldala felé. Rálépett az első vasból készült lépcsőfokra, ami az utca szintről a hatalmas ház alaksorába vezetett. Lépései hangosan kongtak a fokokon, ahogy megpróbálta newbery lemanőverezni a keskeny járó. Amikor leért a lépcső aljála, belerugott a fa ajtóba, ami odalent várta, mire az egy másodperc töredéke alatt kinyílt, feltárva mögötte rejtőző sötétséget. Bainbridge pedig, vigyázva, nehogy beverje Newbery fejét az ajtófélfába, óvatosan beosont rajta. Néhány perccel később Bainbridge újra felbukkant ugyanemben az ajtóba, Newbury-t társaságában hagyva, abban a biztos tudatban, hogy barátját hamarosan kezelésbe veszi a mester. Megmászta a vaslépcsőt, leparolta magát, és a megerőltetéstől vörös arccal felúrott a fülkébe, menet közbe intve a kocsisnak. A motor szortyogva kelt életre, Bainbridge pedig helyet foglalt az ülésem, ügyelve arra, hogy elkerülje a padlón alvadó vértócsát. Pursep nem kis feladat vár, mikor majd feltakarítja. Veronika az ölébe ejtett kézzel üldögélt. Ajnem olyan sápatnak tűnt, mint Newbery, a történtek mélyen felkavarták és rettentően aggódott munkaadója válságos állapota miatt. Bainbridge megpróbált előrukkolni legmelegebb mosolyával. Drága, Miss Hawks! Sör Morris óriási köszönettel tartozik majd önnek azért, hogy ellátta sebeit. Az ön erőfeszítéseinek hála sikerült életbe maradnia, amíg ide értünk. Most pedig a mesteren a sor, hogy újra egészségessé varázsolja. Veronika összeszorította az ajkait. Sir Charles, azt hiszem, mi tartozunk hálával, Ször Morisnak. A gyilkosság helyszínén tanúsított bátorsága mentett meg minket a biztos haláltól. Önként nézett szembe azokkal a szörnyetegekkel, hogy minket védelmezzem. Ezek után az a legkevesebb, hogy megmentjük az ő életét, már ha egyáltalán valóban sikerült megmentenünk. Veronika elfordította a tekintetét. Még így is méltóság teljesnek látszott, hogy munkaadója alvat véreborította. Remélem, ez a mester valóban olyan jó, mint amilyennek ennek mondják. Bainbridge bólintott, majd nagyon gondosan megválogatva következő szavait. Természetesen teljesen igaza van, Miss Hobbs. Bocsássa meg az arcátlanságomat. Nem akartam bátor barátunk érdemeit kisebbíteni. Pusztán önbe akartam lelket önteni saját bátorságának emlegetésével. Szerettem volna, talán szükségtelenül megnyugtatni önt. Attól tartok a feleségem halála óta. Elfelejtettem, hogyan kell hölgyekkel beszélni. Mostanság minden időmet más férfiak társaságában töltöm. Veronika viszonozta Bainbridge pillantását, aztán meglágyult modorral válaszolt. Sőr Charles, attól tartok, nem arról van szó, hogy ön elfeledte volna, hogyan kell hölgyekkel beszélni. Egyszerűen csak aggódom ször Mori Veronika minden eredmény nélkül megpróbált némi megszáradt lesöpörni a ruhájáról. Mondja csak, mit csinál ez a mester? Bainbridge elmosolyodott. Nos, mondjuk úgy, ő a féle ezer mester. Newberry Beszívta a levegőt. A fej bár úgy érezte, mint ha valahogy meleg, folyékony ragyogás áradna szét benne. Melegség, ami a hasából indult, és felfelé szivárgott a fejébe. Fantasztikus módon elvette a fájdalom élét. Elméjét pedig valamiféle álmos, fél eszméletlenség felé sodorta. Már régről ismerte ezt az érzést. Ópium. Newberry kinyitotta a szemét, aztán azon nyomban vissza is csukta. A helyiségben vakító volt a fény, bántóan éles, mintha belülről forró kések szurkálták volna a retináját. Akadozva újra levegőt vett, mélyen beszívta a tüdejébe. A melkasa, mintha lángolt volna. Óvatosan megpróbálta újra kinyitni a szemét, elé a kezét, így biztosítva valamiféle védelmet a fény ellen. Csípős könnyek folytak le az arcán. Pislogott, mire végre kitisztult a kép. A hátán feküdt egy kemény fém asztalon. Egy arc lebeget fölötte. Megpróbált fölülni. Nem, sőr Maurice. próbáljon nyugtón maradni. Minden rendben lesz. Newberry egy kezet érzett a melkasán, ami az asztalon tartotta felpislogott a feje fölött lebegő különös arcra. A férfi a 40-es évei végén járhatott. Kopaszodott, gondosan nyírt fekete szakált viselt. A fején egy bizarr mechanikus szerkezetet viselt, ami olyan volt, mint egy drótkeret, ami körbefogta a homlokát és halántékát, és amelyhez különböző műszerek meg lencsék kapcsolódtak felhajtható karokkal. A férfi felnyúlt, és az egyik szem elé hajtott egy lencsét. Ki maga? Hol vagyok? Newberry-nek pánik bújkált a hangjába. Én vagyok a mester, maga pedig a műhelyemben van, az otthonom alatt. Ágadalomra semmi ok. Newberry felsóhajtott és megkönnyebbülten elengedte magát. Korábban még sohasem volt alkalma találkozni a mesterrel, de tudott a létezéséről. Tudta, hogy ő, ő fensége egyik személyes orvosa, aki szükség esetén rendelkezésére áll az ügynököknek is. Eszébe jutott, hogy Bainbridge beszélt róla a kocsiba, nem sokkal a támadás után. Ami azonban nem sok jót jelentett, az az, hogy ha idehozták, akkor az állapota feltehetően elég súlyos volt. Newbery gyorsan felidézte, hogy a hasába és a vállába már a legkisebb mozdulatra is behasít a fájdalom. Próbált mozdulatlanul feküdni, átengedve magát az ópium melegének, de a mester bölcsen csak annyit adott be neki, ami a fájdalom elviselhetetlen részét enyhítette, de nem meleget ahhoz, hogy nyúbőri újra elveszítse az eszméletét. Hi érezte, hogy kesztyűs kezek szaggatják a ruháját, és szellő fújt végig csupasz bőrén. Maga a szoba azonban meleg volt, és ahogy az őt körülvevő zajokat figyelte, érzékelte, hogy a helyiség tele van bizarr, mechanikus eszközökkel. Halk elektromos dümögés hallatszott valahonnan, amelyhez alkalmanként betársult egy szelep is, ahogy forró gőztokádott ki magából, meg számos felhúzható motor állandó ketyegése is. Azt azonban Newberry fekvőhelyzetből már nem láthatta, hogy ezek pontosan mit is működtettek. Próbálta nem elképzelni, mit művelhet vele az orvos, amelyhez az ilyen hangot kiadó különös szerkezetek szükségeltetnek. A mester újra felbukkant az ópium hatására kicsit hullámzó látóterébe, majd újra eltűnt. Newbury hallotta a mozgását az asztal másik oldalán. A mester megköszörült a torkát, aztán beszélni kezdett, hogy magyarázatot fűzzön Newbury sebeinek vizsgálatához. Newberry észrevette, hogy a hangja rekett és reszelős volt, mint aki túl sok erős dohány szívotta maga idejébe. <hül> Csúnya harapás a bal része. Komoly szakadásuk a bőrön is izom Jelentős vérveszteség. Egy pillanatra megállt, és élesen megbökte a nyúböri melkasán tátongó sebeket. Még karmolásuk a melkason. Számos vágás. Komoly szakadás a melkas és has bal oldalán. na hát. Na hát. maga aztán nem tétlenkedett. Nyúbéri feszengve megmoccant. Megváltam, míg az orvos ellép az asztaltól, és lépései megkoczanak a csempézett padlón. Majd jelentős erőfeszítés állán feltornázta magát az egyik könyökér. A mester az asztalt túlsó végénél állva sebészi műszerek garmadája között kereskélt, amelyek hangosan megcsendültek egy fém tálcán. Mellette egy fakocsin egy sorozat acél injekciós tűhevet, amelyek különböző színű folyadékokat tartalmaztak. Newbery megragadta a lehetőséget, hogy jobban szemügyre vegye a férfit, aki mesternek nevezte magát. A fején lévő szerkezettől eltekintve fakó bőrköppenyt viselt és hozzáillő bőrkesztyűt. Newbery nem tudta kikerülni az összehasonlítást, mely szerint a férfi inkább hasonlított hentesre, mint orvosra. Piros posgás arca volt és olyan módora, mint egy magániskolás fiúnak. Newberry azt gyanította, hogy ideje legnagyobb részét a műhelyébe tölthette, és igen keveset mozgott a világban. Mivel nem tudta, hogy mi következik ezután, de nem szívesen kérdezősködött volna, Newberry körülnézett a helyiségbe, hogy megpróbálja felmérni a környezetet. Az alaksort egy sorozat hosszú, szokatlan gázlámpa világította meg, amelyek faltól falig íveltek a mennyezeten. A lámpákat hosszú üvegcsövek alkották, amelyek gázszelepekben végződtek a fal két végén. A közbeeső helyet bizarr masinériák és műtőasztalok foglalták el. Az egyik ilyenből, egy hatalmas részszerkezetből, mely nagyjából akkora volt, mint egy kisebb asztal, tetejét két tartállyal, amelyek bugyogó folyadékot tartalmaztak, vastag csövek tekergőztek elő, hogy azután eltűnjenek a sötét sarkaiban. Egy másik, kisebb szerkezetre olyasféle sipoló fújtatót erősítettek, amelyet Newbery, Victoria királynő létfenntartó motorján is látott. Ráadásul még ugyanabban ritmusban is emelkedett és süllyett, mint ő felsége lélegeztetőgépe. Azonban ebben az esetben úgy tűnt, hogy a fújtatók egy szokatlan elektromos eszközt működtetnek, amelyben a fények narancssárgáló kékre váltottak, ahogy az elemi szálakon átfolyt az áram. A nyúkböri saját asztala fölött lévő rémisztő szerkezetet egy terjedelmes részkerethez rögzítették. Ez valamiféle hatalmas pisztoly volt egy mozgatható A szerszámból vastag csövek lógtak ki hátul, melyek eltűntek egy nyíláson a padlón. Az eszköz alvázába egy ravaszt építettek, maga a pisztoly pedig egy sor vékony tűben végződött, amelyek egy pontba álltak össze. Nyúkböri megborzongott. A mester észrevette Nyóveri érdeklődését. Ugye milyen lenyűgöző? Körbe mutatotta a helységben, felhívva a figyelmet a különböző szerkezetekre. Ilyes mivel foglalkozik dr. Fábián, amikor nem ő felségét kezeli, vagy az önhöz és sör, császhoz hasonló teljesíti. Minden munkája mestermű. Newberry tétóván a mester szemébe nézett, és azonnal megzavarodott a férfi különös lencséjétől, amely jobb szemét legalább a bal méretének háromszorosára nagyította. – Szóval mi következik? Műtét? A mester elmosolyodott. – Olyasmi, összetöltöm a vállán és a melkasán lévő sebeket a varró gépembe. Newberry feje fölött lógó pisztolyszerű szerkezetre mutatott. Aztán adok egy kis vért és egy adagot dr. fábián kiváló szereiből. Newbery a homlokát ráncolta. És azok mire lesznek jók? Természetesen rendbe hozzák magát. Az orvos ragyogott. Newbery komoly arccal állta a tekintetét. A mester sóhajtva folytatta. A gyógyszer olyan ritka növényből készült, amelyet Fábian tavaly fedezett fel Kongóban. Amikor a port só feloldják, az bekerül az emberi testbe, felerősíti az immunrendszert, segít a vérsejteket megkötni, így az izmok és csontok nagyon gyorsan összetudnak forni. Bárcsak hamarább ismertük volna ezt a növényt, nagyon sok bajtól megkimért volna minket, az fordal évekkel ezelőtt. Megállt is lábával a csempét kocogtatta, mintha a következő lépést tervezni. – Na, a kés alá, hamarosan egyébként is megismeri a kezelés hatását. Newbury óvatosan visszaengedte a fejét a kemény asztalra. A mester mellé lépett, elkezdte lemosni a válsebét egy nedves kendővel. A fertőtlenítő folyadék égetően csípte a sérült, összetört húst. Newbury megrándult, összeszorította az zálkapcsát és a fogát csikorgatta, ahogy a doktor felnyúlt és megfogta a varrógépet. Newbery behunta a szemét. Hallotta, ahogy a szerszám beindul, hallotta az előre-hátra lendülő tűk kopogását, ahogy a mester meghúzza a ravaszt, kipróbálva a fegyver nyomó erejét. Közelebb húzta a szerszámot Newbery vállához, aztán minden előzetes figyelmeztetés nélkül belevágta a pisztolyt a bőr alatti puha szövetbe. A tűk könyörtelen szúrásorozattal kezdték jugatni az elgyötört húst. Newberry felárodított fájdalmában, ahogy a varrógép egy sor finom öltést helyezett el mélyen a kújscsonti izmokban, és lassan, megfontoltan összeöltötte válsebét. A mester elindította a fegyvert végig a seb mentén, hogy bezárja a bőrt ott, ahol a szörnyetek fogai feltépték. Newberry látótere elkezdett elfeketülni. Egyszerre csak minden elsötétült és elájult. Amikor Newbery újra magához tért, már ágyba feküdt, a feje puha tolpárnán hevert, derékig vastag gyapjút takaró fette. Vékony gumicsövek meredtek ki a csuplóiban eltett bemetszésekből, hogy az ágy két oldalán álló gépekhöz csatlakozzanak, amelyek egyike mély, mechanikus hangon morajlott, finom, meleg levegő áramlatokat fújva ki magából. Megpróbált felülni, de a vála húzódott ott, ahol a mester is varrógépek korábban tevékenykedtek. Kinyújtotta az ujjait, majd óvatosan megmozdította a karját. Érezte, hogy már is kezd visszatérni bele az erő. A vállában és hasába lüktetőként most mostanra tompa fájdalom már Vigyázva felemelte a takaró sarkát és megszemlélte az elgyötört húst, ahol a varrógép újra összeöltötte. A bőrteli volt zúzódásokkal és lélafoltokkal, az öltések egy nem túl vonzó fekete pókháló mintázatot képeztek rajta. De még ez is sokkal jobb volt, mint egy nyílt sem, és igazság szerint Newbery már majdnem újra normálisnak érezte magát. Csodás, nem de? Newbery felpillantott, és most először vette észre, hogy a mester egy széken üldögél az ágya mellett, figyelmesen nézve, ahogy a páciens szemügyre vette a munkáját. Különös fejdésze az asztalon hevert mellette. Lényegesen normálisabbnak tűnt ügybőrköpeny és kezdjük nélkül és még heksen se nagyon marad majd utána a vízálló öltések és dr. Fábián gyógyító keverékének köszönhetően, amely épp most csöpög a csöveken lefelé. A mester elmosolyodott. Néhány hétig azonban még fájni fog. Newberry visszahajtotta a takarót az ölébe. Mennyi idő, amíg felkelhetek? Néhány óra. Nincs sokom itt tartani, Amint a szérum lecsöpögött, és találunk magának megfelelő öltözéket. Legjobb lesz, ha hazamegy, aztán hagyja, hogy a gyógyszer tegye a dolgát. Newbery hasa felé intett, amelyet most elfedett egy ősszínű takaró. Az öltéseknek bírniuk kell, még akkor is, ha megint bajba kerülne. Úgy tervezték meg őket, hogy minden helyzetbe kitartsanak. Bár alakuljon is azonban a dolog. Néhány hét múlva vissza kell jönnie, hogy kiszedjem a varratokat. Newbery elfintorodott a gondolatra. Felemelte mindkét karját, hogy csuklóit oda tartsa az orvosnak. Melyik, melyik? A baloldali gépből vért kap, a jobb oldaliból só oldatot. Newbery a a baloldali gépre pillantott. Úgy tűnt, mintha finoman rezegne, zűn ahogy belepumpálta a folyadékot a hosszú fekete csőbe, rajtuk keresztül pedig Newbery karjába. A Mester széke melletti irányító bódot egy sortárcsa díszítette, amelyeket mind különböző helyzetbe állítottak, amelyek Newberynek semmit sem mondtak, legalábbis onnan nem, ahol ő ült. Elkapta a másik férfi pillantását, és a transzfúziós gép felé mutatott. Ez miért olyan hangos? Á, az a hűtő egység. Arra használom, hogy idegen tartsa a vért, ugyanis nem áll el sokáig, ha egyszer kikerült a testből. Szerencséje van, hogy Rossford szívesen ad vért, és a vércsoportja a legtöbb ember számára megfelelő. Rosford, Az inasom, Newberry bolintott. Rövidesen majd találkozik vele. Most azonban dőljön hátra és pihenje. Nem soká visszajövök, aztán lekapcsolom a gépekről, amit mindketten megbizonyosodtuk róla, hogy készen áll arra, hogy felkeljen. A mester mosolyogva megállt az ágylábánál, majd eltűnt a fél homályba. Newbery visszahanyatott a párnára. Az opium hatása már elmúlt, a bőrén pedig, mintha ezer apró lábmászkált volna, annyira vágyott egy újabb adagra. Vágyakozott a gyógyszer meleg fénye után. A dolgozószobája polcán álló laudánomos üveg jutott eszébe, arra gondolt, mit csinál majd, ha hazajut. Aztán eszébe jutott Veronika, és hogy milyen állapotban talált rá a lány alig néhány nappal ezelőtt. Nem teheti meg, hogy újra alámerül a bazőrületbe. Súhajtva behunyta a szemét, kényszerítve magát, hogy elaludjon, közben pedig a bújtba folyadékot hallgatta, ami abban a pillanatban is csöpögött a véráramába. Néhány órával később az egyszerű, fehérköppent és csuklóján vastag sárga kenőcs réteget viselő Newbery, a mester nyomában lement egy kis belső lépcsőn. Belépett egy várószobába, amely úgy volt berendezve, mint egy úriember fogadószobája. "Rosport, a mester inasa már hátratett kézzel várt rájuk. Felállt, amikor a két úriember a helységbe lépett. A mester szólalt meg először. "Rosport, itt ez az úr, Sir Maurice Newbery. Szüksége lesz a maga segítségére, illetve egy megfelelő öltözetre is. Kérem, bányom vele úgy, mintha a vendégem lenne. Rosford bólintott, aztán cinkos tekintettel nyúberi re pillantott. Égen is uram? A mester meglapogatta nyúberi karját, ám ügyelte arra, hogy a válsebét elkerülje. Itt hagyom Rosford szakértő kezei között. Ne feledkezzem meg a pihenésről. Ezzel a mester távozni készült, de nyúberi megállította és őszinte mosolyjal felé fordult. – Köszönöm, én... A másik megrázta a fejét. – Ne köszönj ne meg. Egyszerűen csak vigyázzon magára, hogy a közeljövőben ne kelljen újra találkozni. Különösen nem az előtt, hogy esedékes lenne a varratok kiszedése. Newbury elnevette magát, amitől égő fájdalom hasított a melkasába. <gül> – Biztosítottam, hogy nem tervezek ilyesmit. A mester elmosolyodott. A mi szakmánk képviselői esetében ez épp elég, További minden jót. Hasonlóképpen. Newbury elnézte, hogy az orvos eltűnik a szobából újra alászálva a műhelyébe. Rosford előlépett a szoba túlsó végéből. Ha lenne szíves velem fáradni, Szörmoris, bevezetném az öltöző szobánkba. Newbury bólintva, Rosford nyomába szegődött, hogy az végigvezesse őt egy rövid folyosón. Aztán egy másik ajtón beterelje egy újabb helyiségbe. A szobába egy ruhás szekrény, egy egész alakos tükör, valamint egy öltöző azt Rosfor odalépett a szekrényhez, és széles mozdulattal kitárta az ajtót. Newbery látta, hogy mindenféle elegáns öltöny és ruhalók benne, fehér ingek, meg nemük. Eltűnődött azon, vajon hány látogatót fogad a mester általában? Rosfor egy pillanatig a felaggatott ruhák közt futatott, majd előhúzott egy válfánlógó fekete öltönyt és Newberryhez mérte. Engem, azt hiszem, ez megfelelő lesz. Itt hagyom a széken. Ezzel egy, az öltöző asztal mellett álló magas támlájú szék hátuljára fektette az öltönyt. Kérem, válasszom magának inget és alsóneműt." Amikor elkészült, megtalál a rövid folyosó túlsó végén lévő fogadószobába. Készítek némi reggelit. Szalonna is tojás? Köszönöm, Newbery bólintott. Nem tudja, mi mást mondjon még. Megvártam, míg Rosfor kilép a szobából, majd egy kattanással bezárja maga mögött az ajtót. Azután óvatosan levetkőzött, közben pedig szemrevételezte sebeit a tükörben. A meghúzódott összetörcsík a bal oldalán igencsak ijesztőnek és fájdalmasnak tűnt. Különös módon azonban sokkal éberebbnek érezte magát, mint az elmúlt napokban bármikor. Feltételezte, hogy ez nagyban köszönhető Dr. Fabián csodálatos gyógyító keverékének. Emlékeztette magát, hogy meg kell próbálnia kideríteni annak a növénynek a nevét, amelyből a szerkészű. Érdekes lenne tanulmányozni, emellett pedig az sem ártana, ha a egy kis mennyiség a saját otthonába is rendelkezésre állna. Mikor lassan felöltözött, vigyázva, hogy meg ne húzza a barratokat, Newbery hamarosan kezdett visszatérni régi önmagához. A szalonna és a ígérete pedig arra is ráébresztette, hogy farkas éhes. Miután az öltöző öltözőasztalon egy kupacba rendezve megtalálta személyes tárgyait, a kölcsönkapott öltöny zsebébe sülyeztette a homlyat. Azután elindult, hogy megkeresse Rosfortot, Némi Ergreyt és a reggelit.